Și cum aș vrea să-L pe Dumnezeu în locul acesta, să-I dăi slavă acolo unde ești. Hai să mulțumim, fii glorificat în acest loc. Tu ești Domnul și Mântuitorul nostru, te slăvim. Toată cinstea-ți-o dăm ție, Tată, în această zi, pentru ce faci și ce vei face în mijlocul nostru. Aleluia! Aleluia. Amin, amin, amin. Cât esteți bucuroși că sunteți în casa Lui Dumnezeu. E bine, e bine când... Și-ar uh, trebui să te bucuri când uh, se face invitație să vină în casa Domnului. Unii, uh, unii se trezesc înaintea ceasului dimineața, alții pun snooze pe ceas când, uh, când e momentul. Astăzi, pentru că am un mesaj care Domnul așa puternic mi l-a pus pe inima mea, m-am trezit înaintea ceasului. Uh, și bine că un motiv a fost că mi-a fost și cald. Uh, am luat o, o, o plapumă nouă și așa de cald mi-a fost neplapăma aia. Uh, și... Uh, dar răstrează, dar și știu că Dumnezeu are de lucru. Amin? Ne bucurăm să vedem cum Dumnezeu se folosește de pastor și de călin acolo în Statele Unite și dă favoare și uh, eu cred că pe unde merg Dumnezeu le vorbește și uh, e un lucru fain atât timp cât uh, pastorul tot timpul uh, el în nevoi să predice și predică duminică de dimineață. E fain când, și vorbeam cu el mai demult, e fain când stai și și uh, lași pe alții și auzi cum Dumnezeu să folosește de alții să -ți vorbească ție. Și -a, e important ca și postor și, și dacă slujești undeva, e important și tu să stai și să primești. Amen? important să fii și tu umplut ca să poți să dai mai departe. Și așa că în perioada asta când e plecat, rog că te că Domnul să-l umple cu putere, cu o nouă ungere. Amen? Așa că stai în rugăciune și mijlocește pentru pastorul pentru nostru în continuare. Uh, poate, poate vedeți că parcă un pic m uh, mai plinus ca duminica trecută, nu știu ce e cămașa care mi-e prea strâmta, că e așa mai strâmtă, mai modernă, mai tight, așa, sau e soția mea care gătește așa de bine. Deci nu știu care dintre le două. Mă gândeam că am fost bine binecuvântat și parcă e în familie. Tata s-a căsătorit cu o soție care gătește bine și e în familie și eu m-am căsătorit. Și, uh, Trebuie să vă zic că unul din meniurile preferate, ea nu, nu, nu l plăcut meniul ăsta la început, până când am rugat-o să facă, o uh, devenit, uh, uh, devenit macaroane cu gături, gături de curcan. Acum poate unii vă gândiți, mai buni e de pui. Credeți-mă că deja așa de mult m-am obișnuit cu pieptul de pui Nu trebuie să lucrezi nimic la, el Nu trebuie să dai nimic carne de pe os Dar cel mai mult de lucru ai la gâturi Că la gâturi carnea e băgată, întortocheată Și trebuie să, și gâturile de curcan e chiar greu de desfăcut Trebuie să muncești un pic pentru carnea aia Și îmi place, îmi place ideea Și acolo mă lupt Îi ziceam că ar trebui Nu merge șervețel când mănânci gâturi cu macaroane Ar trebui ceva lighean cu apă sau ceva Că tată te mângești și mă gândeam cum mona, ieri mă gândea, oare ar, ar, ar servi gâturi cu macaroane la restaurante. Nu știu, nu știu dacă ar servi, de eu e o mâncare bună care o face acasă. Da. Și acum am găsit un magazin, nu vă spun unde, că după aia poate luați toate gâturile. Unde, dar nu gâturi de la subțiri, știi, ca de pui, că n-ai carne pe ele. Gâturi, așa, scărnoase. Spunea că un piept de pui de la culcanul ăsta e 5 kg. Deci vă dați seama cât e gâtul. Să că îți cuvântat să am... O soție care gătește bine. Înainte ca să încep, aș vrea să citesc ceva amuzant ce am găsit și după aia, între timp, puteți deschide la Geneza, capitolul 26, unde vom citi în dimineața asta, Geneza, capitolul 26. <coughs> și um, e o întâmplare care s-a întâmplat, se spunea că era o biserică unde oamenii răspundeau la rugăciunile făcute în public în mod instantaneu. Oamenii se ruga și alții răspundeau. Și într-o duminică dimineață, un pastor s-a ridicat să se roage cu privire la ziua judecății care va veni a Domnului. Dar casierul l-a adormit în primul rând. Și el se ruga, pastor, se ruga. Doamne, într zi ne vom trezi și va fi bez în afară. Doamne, ajută-ne! A strigat un prezbiter tare, la care s-a suclat și casierul. Și pastorul a continuat. Și vom lua telefonul. Și vom suna la Hong Kong și ei ne vor spune, e întuneric aici. Doamne ai milă! Strigă un alt diacon din, alt, din altă parte a bisericii. Pastorul continua să roage. Vom lua din nou receptorul și vom suna la Honolulu și ei ne vor spune e întuneric aici. Fii cu noi, Doamne! Strigă un alt presbiter. În timpul rugăciunii. Și vom lua din nou receptorul și vom suna la Paris și ei vor spune e întuneric și aici. Doamne scapă-ne strigă unul din biserică. Și apoi vom lua receptorul și vom suna la Moscova Și ei vor spune, e întuneric și aici Casierul, care până acum nu se nimic striga cu voce tare Doamne, păzește-ne de așa mare Factură telefonică El nu știa despre ce e vorba Lecția, nu dormi în biserică Că s-ar putea să zici a unde nu trebuie S-ar putea să ridici mâna Că nu trebuie să ridici mâna Genesia 26 ați găsit? Genesa capitolul 26, începând cu versetul 1 Și vom citi eu, ă, destul de mult din, din capitolul ăsta Așa că dacă n-ai citit Biblia astăzi, o să o citești astăzi Cum într-o spune în Genesa capitolul 26, versetul 1 În țară a venit o foamete Afară de foametea din tâi, care fusese pe vremea lui Avram Isaac, fiul lui, s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar Domnul i s-a arătat și a zis, nu te cobori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și semințe itale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Deci voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței itale. toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Care plată pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orînduirile mele și legile mele. Astfel s a rămas la gerar. Când îi puneau oamenii locului acelea întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Căci era frică să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia. Fiindcă Rebecca era frumoasă la chip. Din că șederea lui acolo se, lungiseră, se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se, pe fereastră a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Abimeleca a trimis să cheme pe Isaac și a zis, nu mai încape-n că e nevastă, dar cum ai putut zice, e soră mea? Isaac i-a răspuns, am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Și Abimeleca a zis, ce ne-ai ne făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din noroc să se culce cu nevasta ta și ne-ai fi făcut vinovați? Atunci Abimeleca a dat următoarea poruncă întregului norod. Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât. Isaac a făcut semănături în țara aceea, a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat însutit. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până ce a ajuns foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un număr mare de robi. De aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le să paseră să pase robii tatului său pe vremea tatului sau avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui sau Avram și pe care le astupaseră stupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Asta e bună. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând apa este a noastră și a pus sfântânii numele Esec pentru că se certaseră cu el. Apoi a săpat o altă fântână pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea a numit-o Sitna. Sitna înseamnă gâlceavă. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână pentru care au, s -au, nu s-au mai certat și a numit-o Rehobot. Căci a zis el, domnul ne-a făcut loc larg ca să putem să ne putem întinde în țară. În dimineața asta, aș vrea să vă vorbesc despre un mesaj care Dumnezeu a pus pe inimă. Dacă e notițe, poți să-ți notezi titlul, și titlul e o întrebare. Mă poate bine cuvânta Dumnezeu? Mă poate bine cuvânta Dumnezeu? Haideți să ne rugăm și vom începe. Oare să mulțumim pentru, pentru dimineața asta. Să mulțumesc, doamne, pentru fiecare persoană care e aici membru al de vizitator, doamne, indiferent, ai avut un plan, de-aia l-ai dus aici pentru că ai vrut să-i vorbești, că fost, doamne, este un mesaj care tu vrei să-l comunici, este un nivel nou la care vrei să-l duci pe fiecare persoană. Și îți mulțumim dată că ești prezent aici. Am simțit prezența ta în timpul închinării și mă rog ca în continuare tu să fii la lucru și mă rog ca să ne deschizi inimile noastre, ca în această dimineață să, să înțelegem cuvântul tău nu numai cu mintea, dar cu inima noastră și să-l primim și, doamne, să nu numai să-l primim, ci să-l aplicăm și să-l împlinim în viața noastră. Mă rog ca cuvântul tău, doamne, să, să lucreze, să fie viu și Astăzi, în, în viețile noastre, și știu că are puterea să ne schimbe, are puterea să ne transforme și îți mulțumim pentru aceasta. Fă, Doamne, ce vrei cu noi în această dimineață. Îți în numele lui Isus. Amin. Amin. Amin. Amin. În, în Statele Unite am împlinit 14 ani. La 12 ani jumate ne-am mutat acolo, era aveam 14 ani și în Statul unite la 14 ani poți începe să lucrezi legal, carte de muncă, cum e la noi, nu chiar carte de muncă, dar aproximativ începi să-ți plătești taxele la stat, devii bărbat la 14 ani și până la 13 ani mai mergeam vara la culeți de mure sau ce mai culegeam, ce puteam, smeură, mure, mergeam și țimite că, după găleată, câte găleți aduceam, atât ne dea tot câte un dolar sau doi la fiecare găleată. Am muncit destul de greu. Și atât, țimite că am venit cu mașina și te-am lăsat și să duci smeură sau mure acasă. Și am adus pe cineva cu mașina și plasa era spartă a femeii care am adus-o cu mașina. toată mașina bancheta ne-o împătat-o cu mure. Dar alea au fost experiențele mele de lucru, să zic, la 13 ani La 14 ani, m-a îndemnat să încep să muncesc Că deja eram puternic, era mare Și la 14 ani am început, eram în clasa a 8-a Și am început deja să lucrez în vara respectivă Și erau două opțiuni pentru mine unde pot lucra În zona unde eram, eram ori la spălători auto unii nici merge, acum aș dacă v-aș da un loc de muncă acolo, dar n-ați merge. Și a doilea loc de muncă unde mă puteam angaja la 14 ani era la, sp la spălător de vase. Deci, tot spălător. Și atunci o trebuie să decid între ce să spăl, vase sau mașini. Am zis că mai bine mă pe pe mașini, nu așa grețos. Bun, dar oricum am spălat după ai vase în facultate, nu vă -am, am, am recuperat eu. Și... Am început să lucrez acolo și am început să-mi să dau seama că dacă muncești uh, și uh, depui un efort, uh, există și răsplată. Și tot la două săptămâni primeam, uh, primeam banii și uh, îi mi tot strângeam. Îi tot strângeam banii, nu-i cheltuiam, îi strângeam. Mi-aduc aminte că ne dădeau ciubuc oamenii, de-a câte așa, monede, de-aștepuneam 50 de bani, ne dădeau 25 de cenți, 50 de cenți. Și nu aveam, efectiv, uniforma, nu n-aveam buzunare. Și băgam la ciorapi uh, ciubuco și îmi aduc aminte când veneam acasă, drung, drung, drung, era plin de monede. Așa mi am strâns, mi-am strâns, uh, mi-am strâns uh, o oarecare sumă de bani. Când am venit în țară deja, uh, țin că îmi în 2500 de dolari, aveam 15 ani, era... Pentru un tânăr, cel puțin colegii mei n-aveau niciun altă să bani. Deci, alor lor. 2016 la 15 ani. Aveam și mă gândeam înainte ca să vin în România m-a pus întrebarea asta și poate și voi v-ați spus-o. Mă poate binecuvânta Dumnezeu? Am văzut că mă binecuvântează acolo în America. Am văzut că acolo strâng bani, 15 ani am deja, 2500 dolari, e, e, e pe drumul cel bun, ziceam eu. Mă poate binecuvânta Dumnezeu în România? Pentru că știam că e chemarea lui aici, știam că mă cheam aici, știa că mă cheamă să lucrez cu tinerii, dar a fost întrebarea asta. Bun, eu mă duc, eu fac, dar mă poate binecuvânta Dumnezeu? Asta e întrebarea. Mă poate binecuvânta Dumnezeu? Chiar dacă sunt în altă țară. Sau poate întrebarea ta este, mă poate binecuvânta Dumnezeu? Chiar dacă eu nu sunt într-o familie afluentă, bogată. Știu că l-o binecuvântat pe tată, dar mă poate binecuvânta pe mine. Asta e întrebarea. Mă poate binecuvânta pe mine. Poate te-ai întrebat și tu asta. Mă poate... Știu că-l poate binecuvânta pe vecinul care are darul, talente și el e, e dar pe mine. Mă poate bine cuvânta Dumnezeu pe mine. Și în, înainte ca să plecați, mă rog, ca Duhul lui Dumnezeu să vă arate cum Dumnezeu bine cuvintează, pe cine bine cuvintează și de ce bine cuvintează. Și aș vrea astăzi să îți răspund la întrebarea asta. Mă poate bine cuvânta Dumnezeu pe mine? Te poate bine cuvânta? Și așa mergem la textul nostru Și îl întâlnim în textul nostru pe Isaac Isaac este fiul promis al lui Avram L-a avut la bătrânețe Și Isaac știa că Avram a fost binecuvântat Isaac știu că Dumnezeu a avut o relație bună cu tată Dar pe mine Va binecuvânta pe mine Și Isaac, interesant, se află în țara promisă. Și Biblia spune că aici, în țara promisă, este foamete. Doamne, dar e țara promisă. Da, dar nu seamnă că dacă ești în locul unde Dumnezeu te vrea, nu o să ai greutăți. Isaac era în țara promisă, pentru că Dumnezeu se arată, spune, ținuturile acestea, ți le dau ție. El deja era în țara promisă, dar era foamete în țara promisă. Păi hai să vă zic, când este foamete într-o țară? Pe vremea respectivă foamete era când vremea nu era favorabilă, nu erau ploi și când nu sunt ploi nu cresc nu cresc plantele și dacă an de an nu, nu, ploile nu mai vin se mănâncă tot ce a fost în hambare și urmează o foamete și ce se întâmplă și ce, ce era logic când era o foamete într-o țară, e logic era să mergi Într-o altă țară unde nu e foamete, nu? Auzi de altă țară, merg neamurile tale în altă țară <coughs> și țara unde nu era foamete atunci, unde care experimenta Belsug, era Egipt. Și sac, se gândește, ar fi fain să mă duc și eu ca ceilalți în Egipt, pentru că acolo e bine. Acolo e bine cuvântare, acolo nu-i foamete. Mi-aduc aminte în perioada... După Revoluție și nu numai, foarte mulți încercau și atunci era Egiptul de pe vremea chiar după Revoluție A început să fie Europa, Europa de vest, a început să fie America Chiar înainte știa toată lumea, în România ai foame, de mergeai în magazin, era mâncare Nu era așa dacă aveai bani, nu puteai, ce să cumperi, borcane goale Și Egiptul era vestul, era Egiptul pentru noi și Dumnezeu îi spune, ok, aș vrea ca tu să nu faci ce fac ceilalți. Știu că în mod normal, logic, e să mergi unde există belșug, dar eu aș vrea să rămâi aici, că aici te vreau. Aș vrea să rămâi aici, în Gherar, pentru că aici vreau să te binecuvintez. Aici. A, ai foame de aici. Nu? Aici eu vreau să te binecuvintez. Și primul lucru care aș vrea să îl țineți minte e că Dumnezeu te poate binecuvânta Chiar dacă ești într-o țară unde, unde situația nu-i favorabilă. Chiar dacă ești într-o țară unde economia e proastă, Dumnezeu te poate bine cuvânta. Economia nu era, nu era ok. Era, erau, astăzi ne-a criză. Atunci ei numeau e foame de în țară, noi astăzi o numim criză. Mă nu știu cum sunteți voi, dar eu m-am săturat să mă uit la televizor, la știri. Eu personal, de, de câteva luni am închis, pentru că ori de câte ori mă uit la știri, ăștia nu, nu mai aud demonstrații în București, se bad, uh, merg bugetarii, și toată lumea e nervoasă pe toată lumea, uh, guvernanții, uh, numai, uh, ei sunt nervoși pe ăștia, de ce se, că nu avem bani și există și parcă totul e o ceartă și, și uh, e, parcă tot un țara asta se dărâmă. Dar că totul se dărâmă, nimeni nu mai are încredere în nimeni deci incredibil și am zis ok lasă că mai bine citesc știrile pe internet pe, la ziare și văd eu am ce se întâmplă dar ascult știrile la televizor numai mă îngrozesc mai ales când și talk show urma despre probleme și fiecare cu părerea lui cum ar trebui să ieșim din criza asta dar devin, devin așa un pic uh, pesimist când mă uit la televizor până e chiar așa de rău incredibil, oricum televiziunea au, au menire asta să arate și mai rău decât ei și um, mă gândeam în ciuda acestor lucruri care se întâmplă la noi în țară, în ciuda crizei poate Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine? Și vreau să vă spun că Dumnezeu poate să bine binecuvinteze în ciuda situației dificile din țara în care ești Cheia ai să fii unde Dumnezeu vrea ca tu să fii. Cheia ai să rămâi unde Dumnezeu vrea ca tu să rămâi. Cheia ai să fii în voia lui Dumnezeu. Noi ca familie țin că eram în Statele Unite și aveam mai multe opțiuni, pentru că în viață tot timpul vei avea mai multe opțiuni. Prea puțin e singura opțiune. În deci, cea știi că n-ai singura opțiune, dar în viață ai mai multe opțiuni. Totul e să afli voia lui Dumnezeu. E și cu biserica. ai mai multe opțiuni unde să fii membru, mai ales în Oradea. Câte biserici nu sunt în Oradea? Tu trebuie să știi unde vrea Dumnezeu ca tu să fii membru. Trebuie să fi voi unde Dumnezeu vrea ca tu să te hrănești. Amin? Așa că primul lucru, dacă vrei să, vrei să fii binecuvântat, este să fii în locul unde Dumnezeu vrea ca tu să fii. Geografic vorbind. Și nu ne-a neapărat Dumnezeu îi împotriva ca tu să mergi, neapărat într-o altă țară, pentru că știm că mulți au plecat și neapărat ăia sunt păcătoșii care au plecat. Pentru că vedem ulterior, fiul lui Isaac, Iacov, merge cu toată familia lui, se mută în Egipt, că acolo era Iosif. Era Iosif și toată familia lui, în timpul unei foame, te se mută în Egipt. Așa că nu-i Dumnezeu are nimic împotrivă. Îi chiar spune lui Iacov, e timp, ia toate animalele, du-te și mută-te în Egipt. Dar lui Isaac nu i-a spus să meargă în Egipt. Și că s-ar putea să fie pentru vecinul tău ok să meargă, dar poate pentru tine nu că nu e voia lui Dumnezeu să mergi. Sau poate îi voia lui Dumnezeu să merge într-un alt loc, pentru că acolo El te cheamă pe tine. Sunt tineri care încep să simte chemarea încă de la tineretul nostru, să înceapă biserici, Salem în alte orașe, biserici, Salem în alte zone din, din țara aceasta și acolo Dumnezeu începe să pună o sămânță și simt chemarea să fie păstori acolo și acolo Dumnezeu îi va binecuvânta. Lui Ilie îi spune, vreau să merg acolo pe lângă un râu și spune, acolo voi trimite un corb, vei bea apă din râu, acolo râu e curat, e râu bun și îți voi trimite mâncare prin într-un corb. Așa o trebuie tre să meargă de locul în care îi. Așa că cel mai important lucru ca tu să știi este, sunt eu în voia lui Dumnezeu. Ca să fii binecuvântat, trebuie să fii în voia lui, unde vrea el ca tu să fii. În locul geografic, unde vrea ca tu să fii. Acolo te va binecuvânta. Și există o, o poziționare pe care tu trebuie să o faci ca să primești binecuvântarea. Cred că de prea multe ori Dumnezeu a porunci binecuvântarea peste viața ta, dar ea circulă ca o pasăre deasupra capului tău și nu poate ateriza pentru că nu ești unde Dumnezeu vrea ca tu să fii. Și când tu te muți în locul în care Dumnezeu vrea ca tu să fii, aterizează binecuvântarea. Pentru că e pentru tine binecuvântarea aia. E a ta, numai tu trebuie să fii în locul unde ea poate ateriza. Așa cum un avion nu poate ateriza, te mă în munți, nu poate ateriza un avion în munți. El va ateriza, fain frumos, pe un aeroport. Că altfel va fi aterizarea, nu știm, siguranța în care va ateriza avionul. Așa că exact așa binecuvântarea care e poruncită peste tine, care Dumnezeu vrea să-ți o dea, poate să aterizeze peste tine doar în locul în care Dumnezeu te cheamă. În voia lui Dumnezeu. Amin? Voia Lui. de e important să afli care e voia Lui. de e important să vii la biserică, să nu stai acasă să dor, ori de câte ori program, să vii ca să auzi că Dumnezeu s-ar putea să îți spună voia mea și El îți spune voia mea. Începi să auzi vocea Lui, începi să, să te obișnuiești cu vocea Lui și el e, e foarte important să fii călăuzit de El. Și un lucru care vedem în această țară unde era foamete, unde era vreme nefavorabilă, ploi nu erau, Vedem că Isac mai face ceva, deci e important să fii unde Dumnezeu vrea ca tu să fii, dar dacă stai și aștepți ca binecuvântarea să cadă din cer, din nou binecuvântarea nu poate veni, pentru că există în lucrarea lui Dumnezeu și ori de câte ori Dumnezeu face ceva, tot timpul există partea omului și partea Domnului. Adică partea omului e ce tu trebuie să faci și partea Domnului ce Dumnezeu trebuie să facă. Vă aduceți aminte că am vorbit data trecută când uh, uh, șapte e momentul în care ascultarea omului se intersectează cu puterea lui Dumnezeu. Așa că există un lucru care tu ca om trebuie să-l faci. Dumnezeu îți spune trebuie să-l faci. Dacă nu-l faci, nu vei fi binecuvântat. Și Isaac îl vedem pe Isaac Dumnezeu îi promite că bine binecuvintează rămâi în gherar și îl vedem pe Isaac că face ceva. Isaac își face partea lui. Isaac nu stă. Isaac nu doarme. Isaac nu lenevește. Isaac începe lucrul. Începe lucrul. Isaac nu stă și face din hârleți o chitară și cântă toată ziua. Nu-i chemarea lui să cânte. Dumnezeu nu a să scrie psalm pe Isaac, nu-i chemarea lui. Nu fă din hârleț chitară, dacă nu chitară, e chemarea ta. Isaac ia hârlețul, ia pe robii lui, șase dimineața, rezirea, merge pe câmp. Dar șeful, nu ploaie. Cine-i șeful aici? La lucru. Și încep, ei cu robii, robi lui. Încep să are. Mai întâi ca să semeni pământul. Unii sunteți la oraș, nu știți nimic despre țară, cum e cu semănatul, crezi că să mânța unde-i pământul? Nu, mai întâi trebuie pregătit pământul. Trebuie pregătit. Uneori îți acolo, trebuie ars ce-a fost înainte, trebuie pregătit. E lucru, nu e ușor. a credeți că agricultura e ușoară, întrebați-i pe oamenii de la țară. Și-a început lucrul. Am că au fost niște tineri când s-au săpat aici, uh, s-au săpat uh, pentru fundație, au crezut că eu nu știu e un răleță. Am crezut că eu am întâlnit în puf, mă ținut, ținut tata tot în, în mașină și numai să văd cum se face construcția. Cât e, că știu ei? Când m-a tata să lucrez la, la, la tinerețea mea? Dar asta e altă poveste. Și bun... s-a început să-ți folosească hârlețul și au început și ceilalți și au început să lucreze. Știți care ca? problema de ce Dumnezeu nu te poate binecuvâta? Că nu are ce să bine cuvinteze. nu ai făcut nimic. Dumnezeu vreau să începe o afacere, tu nu începi, că ți frică. Pe păi ce să binecuvintezi? La ce client să se aducă? Domnul, nu ne vin ceva, păi n ce să vând. Dumnezeu s-a dus clienți, dar tu n-ai avut ce vinde. Vreau să începi o afacere. Dumnezeu vrea să fii în învățământ, vrea să fii în avocatură. Tu, tu încă stai pe tu e, e criză, nimeni, cine să, ce cazuri? Nu mai este cazuri, nimeni nu, nu mai ne caută. Începe să faci ce Dumnezeu ți-a dat abilități ca să faci. Poate tu ești un avocat incredibil. De ce stai pe tușă? E criză. Copilul Dumnezeu să binecuvântat și în perioadă de criză. Pentru că au credința că Dumnezeu e binecuvântat. Nu țara aia, nu economia, e binecuvântează. Mulți nu te binecuvântați pentru că n-am luat rălețul în mână. Am stat. A ce fac? Aștept momentul favorabil. Păi nu va veni. Dumnezeu vrea să ai credința, să iei rălețul în mână și chiar dacă par ciudat. În timp ce alții pleacă, tu urlăcezi în grădină. Da, o nu este ploaie, mergeți voi în Egipt. Asta că aici domnul mă binecuvintează pe mine. Și Biblia spune că în anul acela, după munca lui, după munca lui, pentru că nu e ușor să câte animale avea și trebuia, trebuia să lucreze mult pământ după munca lui, Biblia spune că l-a binecuvântat în sutit de o sută de ori. Deci o plantat o sămânță, o scos o sută. Mai, mai simplu. O investit un milion, o scos 100 de milioane. Vedeți ideea? De sută de ori mai mult. Mai, mai simplu. O investit 10 milioane, o scos un miliard. Nu-i faină investiția aia? Cine n-ar vrea? E bine cuvântarea Domnului, dar n-o stat. O luat rățe în mână. Dimineața îl vedeai cu urlețul în mână. Semănături. Există un timp în care semeni. Nu vezi nimic, dar semeni. Semeni. Deci da aia, ai credința că ea va crește. Mulți în perioada de criză, cu mine, am încetat să mai devenim generoși. Mă gândeam, bă, da, mai generos înainte când nu era criza. A venit criza, strângem un pic mai bine de bani, că nu știm ce va fi. Biblia spune, dați și vi se va da. Spune, doar în perioada uh, belșugului, nu spune, zice, oricând. E criză, nu are importanță, versetul se aplică, dați și vi se va da. Seamănă sămânța ta, seamănă sămânța ta în perioada de criză, pentru că principiile lui Dumnezeu rămân aceleași. Dumnezeu nu e influențat de criză, pentru că Dumnezeu nu sperie criza. El vrea să vadă ce ai în mână, lucrezi cu ceea ce faci. Prea mult stăm pe tușă și ne uităm la criză și ne uităm la vreme, ne uităm după nori. Cum erau mulți atunci. Nu prea este niciun nor. Astăzi nu la lucru, nu este nor. E prea, prea puternic soarele astăzi. În loc să-ți o pălărie, să-ți iei ceva împotriva asta, ăsta un soare de aia, te faci pe corp, avea ulei acolo, ulei de măsline sau ce să ce se făceau și în loc să mergi și să lucrezi, stai pe tușă că e criză, e foame, -te. Vreau să te întreb astăzi, care-i hârlețul pe care trebuia să-l iei în mână și nu l-ai luat? ce deci a fost frică că e criză. Păi Dumnezeu te cheamă să fii un profesor. E criză. Dau afară la Universitatea Oreade. N-ai făcut ce disponibilizări faci. Se vorbește și la, pe Capital gros se vorbește despre noi, Universitatea Oreade. Tu vrei să fii un profesor? Păi dacă Dumnezeu te-a chemat să fii profesor, acolo te va bine cuvânta. Și dacă alții sunt disponibilizați, tu vei fi angajat. Pentru că ți-a dat abilități dacă ești bun la ceea ce faci. Dacă asta e chemarea ta, fă -o și fă-o bine. Eu cred că Isaac a lucrat cu, cu mare râvnă și îi făcea și pe ceilalți robii lui să lucreze și ei. care e hrălețul tău? De când n-a intrat hrlețul tău în pământ? De când n-a sfredelit el pământul? Asta e cheia succesului tău. Dăi ce să binecuvinteze lui Dumnezeu. Dăi ce să binecuvinteze. Fă ceva ce să binecuvinteze. Ești profesor. Du-te la examen. Dacă Dumnezeu te dă, deschis, deschide ușă, intră acolo și dăi ceva ce să binecuvinteze. Să ieși în evidență, pentru că orice vei face, la ce Dumnezeu te-a chemat, vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Amin? Care e relațul tău? Isaac a făcut semănătorii În țară când nu era nor Dar avea credință Că dacă eu seamăn Dumnezeu va binecuvânta Și chiar dacă, nu plouă, chiar dacă nu plouă Nu știu cum Dumnezeu va trimite roua Sau ce va face El Dar plantele vor crește Pentru că Dumnezeu mă va binecuvânta Amin? Mă rog odată ce plece astăzi Să nu uiți de care-i tău Ce trebuie să semeni tu Ce trebuie să faci tu să-i dai lui Dumnezeu ce să binecuvinteză. Dacă stai acasă și aștepți să cadă din cer, nu va veni. Pentru că există o parte care tu trebuie să o faci. Și până nu o faci, nu vei vii binecuvântat. Ilea spune că a doua a doua chestie care își vrea să rețineți cu privire la binecuvântarea lui Dumnezeu a spune că Isaac a locuit aici și a stat destul de mult aici în, în Gerar. Și au început să trăiască o minciună. Au început să se dea cine nu era. Au început să-și facă acte false. Să trăiască o minciună. Și să spună, eu nu sunt soțul ei. Eu sunt fratele ei. Numele de familie e la fel că suntem frați, nu că suntem căsătoriți și au început să trăiască o minciună. Pot oamenii lui Dumnezeu să greșească? Bine ați venit în lumea reală. Bine ați venit în lumea reală. Pavel zice, vreau să fac bine, dar răul stă după mine. Și intenția mea e bună, vreau să fac, dar răul se prinde după mine și nu mă lasă. și firea. firea. Și întrebarea a doua îi, și ce vreau să vă zic, este că Dumnezeu ne poate binecuvânta în ciuda greșelilor noastre. În ciuda greșelilor noastre. Sunt unii oameni care cred că tu trebuie să meriți binecuvântarea lui Dumnezeu. Și trebuie să faci multe chestii ca să o meriți. Să stai 10 ore pe genunchi în fiecare zi, să spui o rugăciune, rugăciunea lui Abeț, o repeți de 10 ori. Într-o oră și șapte zile pe săptămână, tot repeți rugăciunea lui Abeti și vei fi binecuvântat. Sau unii cred că vei fi binecuvântat dacă faci un ce uh, pelerinaj. Sau dacă uh, e ții un post de 40 de zile. sau Ei cred că trebuie să facem ceva să merităm binecuvântările lui Dumnezeu. Asta ar însemna că binecuvântările lui Dumnezeu sunt dependente de eforturile umane. Și nu e așa. Nu depinde de eforturile noastre. Atunci ar însemna că Dumnezeu trebuie să ne facă cum merităm noi, tot timpul. Și uneori știm ce merităm. Dar Dumnezeu, în ciuda greșelilor tale, vrea să te binecuvinteze. Asta e extraordinar la Dumnezeu. Pentru că nu-i vorba de tine aici. Nu era vorba de Isaac. Dumnezeu n-a vrut să-L binecuvinteze pe Isaac, el, Isaac. Nu! Din cauza lui Avram. Au vrut să-L binecuvinteze. Nu datorită lui. Așa că, indiferent ce făcea el, greșea, își recunoștea vina, te vreau să te binecuvinteze. Nu datorită ție. Datorită ta, de tău. El a ascultat de mine. El a ascultat de mine. Știi de ce Dumnezeu vrea să te binecuvinteze pe tine? Și pe tine? Și pe tine? Știi de ce? Nu datorită ție. Că tu n-ai meritat, nici eu n-aș merita. Nu datorită lui Avram neapărat, ci datorită ascultării lui Isus. Că noi suntem în Isus Hristos. Suntem în Isus și El ne-a adus, ne-a înfiat și este fia lui Avram. Dar mai întâi Isus ne-a adus în familia aceasta. Datorită ascultării lui Isus, tu poți fi binecuvântat. Nu că tu meriți. Acum eu știu că ascultarea aduce răsplată, să nu înțelegeți greșit. Ascultarea tot timpul aduce răsplată. Neascultarea aduce durere. Dar Dumnezeu nu vrea să te binecuvânteze datorită ceea ce faci tu. Și datorită a ce a făcut Iisus, ascultarea lui Iisus Hristos. Pentru că El te vede neprionit prin Iisus Hristos. Tu când vii și ceri iertare și primești neprionerea Lui prin credință, El te vede sfânt. De ce datorită lui Iisus? Datorită lui Iisus te vede așa. Așa că nu poți să faci nimic ca să meriți binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimic. Dar poți să o amâni. O, să o amânim. În timpul în care Isaac trăia în decepția asta, ea e soră-mea, nu a fost binecuvântat. În timpul în care tu trăiești în păcat, te dai cine nu ești, ne arăți o altă identitate, lumi întregi, și nu ești cine ești cu adevărat, nu vei fi binecuvântat. Nici el n-a fost. A fost după ce Dumnezeu a scos la iveală. Și la a lăsat ca Abimelec să-l prindă, că se joacă cu, so cu soția lui. Sigur o pupa, sigur, vă spun eu că o pupa o și așa și-o dați seama. Și mai ai pupat-o pe gură pe sorăta, Dă-o mă, nu-i asta, mă. Și l-a prins. L-a prins. Ne-ai decepționat, ne-ai mințit, Isaac. Unii oameni când sunt prinsi, acționează greșit, se nervează pe cei care i o prins. Se nerviază că a fost prins Și în loc să în loc să recunoască că a greșit În loc să-și iertare Și să gândește, mă, cum fac data viitoare să nu fiu prins? Asta e problema unora Și nu mai vin la biserică după aia De ce că ai fost prins? Te-am văzut pe Facebook, am văzut pozele tale Și ai fost prins Și în loc să se întoarcă În loc să-și iertare, ce fac? Fug! Că data viitoare să nu mai fie prins și învață lecția. Să nu mai, fiu, să nu mai pun poze pe Facebook, asta e lecția mea. loc să te bucur că ai fost prins, loc să te bucur că ai fost prins și că ai șansa să primești binecuvântarea. Ai șansa să o primești. Interesant că Avram, mi se pare interesant aici că Isaac face aceeași greșeală ca și Taică De-aia e important să înțelegi că atunci când tu păcătuiești, tu deschizi ușa păcatelor respective în generațiile care urmează. Avram a făcut aceeași greșeală, același păcat. A mers la tot împăratul filistenilor și a zis despre Ei, e, e sora mea! Aceeași greșeală face fiul lui. Nu vedeți de multe ori copiii voștri și uneori vă supărați pe ei de a facă același greșeală pe care voi le-ați făcut. Aceeași greșeală. De ce? Pentru că voi ați zis Iisusa. important e importantă liberare să rupem orice transfer generațional nedumnezeiesc. Isaac face aceeași greșeală. Minte că e soră sa. Din nou, minciuna în viața lui Isaac. De ce taică s-a confruntat cu minciuna? S-a confruta taică cu minciuna. Și Isaac se confruntă și el. Minciuna. Dar vreau să înțelegi un lucru. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze în ciuda greșelilor tale. Dar nu te va binecuvâta cât timp treci o minciună și cât timp nu ești cine ești. Cât timp trăiește în păcat, Dumnezeu nu poate. Binecuvântarea nu poate să aterizeze pentru că nu-i voia lui Dumnezeu unde tu trăiești. Nu poate. Nu poate. Și nu, nu, nu o să te binecuvânteze. Te poate binecuvânta diavolul când trăiești în păcat să te, atragă, să te tragă afară din biserică, din voia lui Dumnezeu. Te va binecuvânta. Uitați-vă câți mafioți au căș. uitați-vă câți hoți au căș, și au mașini faine. Și citeam un psalm în citirea Bibliei și când mă uit la ei, Doamne, la lumea asta mă uit că se îmbuibă, mă uit că sunt așa de fericiți și mi ciudă pe ei. Și vine în casa Domnului și în psalm zice, și când intru în casa ta și îmi dau seama de soarta lor, mă liniștesc, că știu că nu vor mășteni viața veșnică. Citeți psalmul, nu mai acum l-am citit recent. Așa că și diavolul te poate atrage cu binecuvântările lui, în ghilimele binecuvântarii. Dar aș vrea să te încurajez astăzi, dacă ești într-un păcat, recunoaște-l, mărturisește-l și lasă-te de el ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină. Pentru că nu poate ateriza. E binecuvântarea celui sfânt, tu înțelegi asta? E binecuvântarea celui sfânt, de trei ori sfânt, cum să se pogoare peste un om care trește în păcat. Nu poate, de aia zboară încă în sus și așteaptă, da, dacă se va trezi, ca să pot să mă pogor peste el. Să-l pot binecuvânta. Să-l pot bine cuvânta. Adică aminte de o întâmplare cu o firmă care erau un lanț de magazine, o deschis un supermarket, o deschis un mall cu milotus sunt în Statele Unite și era creștin patronul. Și din toate studiile lor de cercetare, de marketing, această acest mod trebuia, trebuia să fie o mașină de făcut bani. Cum e, Lotus e o mașină de făcut bani pentru cine are. Uh, Și trebuia să fie de, pentru el, proprietarul acesta creștin, trebuia să fie o mașină de făcut bani. Dar nu era. Oameni, de ce nu mă bine cuvinteți? Și-a chemat o firmă creștină de uh, audit. A scumat o firmă de audit și aș vrea să verifica ce se întâmplă, de ce nu? Îi cum erau calculele noastre, de ce noi nu suntem binecuvântați. Ce se întâmplă aici? Pierdem bani. Nu avem chiriași, ce se întâmplă? De ce nu vor să vină la noi? Modern totul e fain, de ce nu vor să vină la noi? Și ăștia au scotorit în toate actele, s-au uitat peste tot și au ajuns la un contract de vânzare-cumpărare a unui porțiune de teren. Au ajuns la acel contract și și-or seama de ceva, o neregularitate, s-a făcut aici o mișelie la un contract și nu era mare terenul. Deci din toată suprafața care avea nevoie era 1% din teren, dar era un teren. Și ori început să studieze terenul ăsta, să vadă ce cu contractul de vânzare, cumpărare de acest teren. Patronul nu știa nimic de chestia asta, el a angajat avocați să ocupe de vânzare, cumpărare. Nu el, era, nu el vorbea cu vânzătorii, avea avocați. Și ori început să scotor și ori început să intre să-ți dea seama că pământul acela pe care el, ei lor cumpărat din centrul mare era unei văduve. Și pe văduva asta ori înșelat-o să semneze, ori șmecherit-o să semneze. Și cine îi păzitorul văduvelor? Cine e păzitorul orfanilor? Ori ne socotică mică văduvă și au crezut că pot primi binecuvântarea să nu ține cont de văduvă asta. și auzit patronul de chestia asta să nu vine să cred. El nu știu. știut. o o pe văduvă. Nu știu de câte, de vreo 10 ori, i-a dat tot ce-a o Înapoi, și au zis unde vrea ea, o rezolvat problema cu văduvă asta. Au început chireașii să vină, au început să fie o mașină de făcut bani, acel mol. Cât timp treia ceva, un păcat, N-a putut binecuvântare să vină. Chiar dacă era patronul creștin, chiar dacă mulți prieteni lui erau creștini, s-a comis un păcat. O înșelătorie. A înșelat-o pe acea vădvă. Și până nu s-a rezolvat problema. Pentru că nu poți să fi binecuvântat cât timp trești în minciună. Nu poți. Nu poți să fii binecuvântat. n -ai cum! Deci trebuie să spui adevărul, să ieși afară. Uite, ăsta sunt eu ca să poți să primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin? Și la treia lucru și ne de închiere. După ce rezolvă problema, e prins, recunoaște, place la I a recunoscut. Și în ciuda greșelilor tale, Dumnezeu te poate binecuvânta. Important este să, când păcătuiești, să recunoști și să ceri iertare și să mergi la Dumnezeu și la cel care ai greșit să spui iartă-mă. Dar Dumnezeu să poată să te binecuvinteze. Unii dintre voi știu că veți merge acasă și veți vedea. Nu cum v-am năpăstuit pe cineva. Nu cum v-am fentat pe cineva. Vreau să rezolv chestia aia. Nu cum v-am cerut o carte în împrumut și n-am dat-o. Ei, ei, o țin încă la tine acasă și nu e a ta. Ce faci cu ea? Că nu e a ta. De trei ani de zile e la tine. Nu e a ta. Mă credeam că e o mică greșeală. Nu. Omului, tu ai spus pe baza împrumutului să o dată. Nu că îți va trebuie să vedeți ce aveți în casă, ce nu e al vostru. Dați înapoi ce nu e al vostru. Amin? Nu lăsa nimic. duite-te la viața ta să fii totul în regulă ca binecuvântarea să poată ateriza pe tine. Și al treilea lucru este Dumnezeu te poate binecuvânta în ciuda opoziției. Prima dată am spus că Dumnezeu te poate binecuvânta în ciuda situației dificile dintr-o țară a doilea Dumnezeu te poate binecuta în ciuda greșelilor tale. treilea Dumnezeu te poate binecuta în ciuda opoziției. El spune că Isac avea cireși de vite și turme de oi și un mare număr de robi. De aceea, filistenii îl pismuiau. Hai să vă traduc în limba modernă ce înseamnă a pismui, că cred că nu înțelegem ce înseamnă a pismui. Înseamnă a dușmâni, a fi invidios. Deci Isac avea cires de vite și turme de oi și un număr mare de robi. Și filistenii îl invidiau. mi mă gândesc așa, îmi imaginez cum ar fi fost. Filistenii, fiecare familie cu două căpruțe, cu capre, adică două capre merg la păscut. Două capre lor și un ied. Și merg și se uită la Isac și turmele lui. Asta face ceva, asta, asta cumva fură. Nu se poate să fie în halul ăsta de binecuvântat. Deci trebuie să facă ceva. Sigur, fură ceva. Nu se poate. Și îl invidiau, Biblia spune. Nu ți se întâmplă și nu se a întâmplat că Dumnezeu începe să te binecuvânteze, oamenii începe să te invidieze. Și știi ce, mai, știi ce mai. că vecinii te invidiază, e un lucru. Dacă oamenii din biserică, prietenii tăi te invidiază, e mai rău. E rău. Pentru că până acum, poate, tu te uitai la el. De sus. Ce faci cu trabanțelul tău? Ce faci? Cum E E bun travanțel. Nu vi se tem pe incuneori. Dar când deja un jeep. Bă, ce o furată asta de. Cum de are jeep acum? Ce, ce se ocupă? Ce face el? Cu ce te ocupi de așa jeep? Imediat devii invidios cât timp ești ca toți ceilalți ai două capre ca ceilalți nu-i nicio problemă, când ești în evidență Dumnezeu te cuvintează. ai o sută de capre el ăsta are două capre, imediat oamenii începe, oh, începe opoziția de ce Ești așa de binecuvântat ce, ce face ceva ăsta sigur, cu droguri, ceva cu droguri nu că aminte că ne-am construit casa în Sămartin. Eram primul care ne-am mutat pe stradă, toate casele erau de. era una singura cu etaj acolo, restul tot erau la un nivel. Și vedea cum se ridică. Oamenii început să fie din ce face acea biserică ce-i aici, ce-i aici, așa mare. Nu erau obișnuiți pe stradă lor, așa casă mare. Acum sunt alte căși mai mari, dar atunci erau oameni invidioși. Cum poate? Sigur, fură, -ște. ce fac acolo? Și o să ai o poziție când Dumnezeu te bine convintează, Pregătește-te! Oamenii mai bine te-ar vedea că ești sărac, mai bine te-ar vedea că ești într-o mașină sau nici la mașină, merg cu bicicleta, mai bine te-ar vedea așa. Că nu te suportă când ești binecuvântat. Nu te suportă. Pentru că imediat este simt mai inferior. Cum ai tu o mașină mai faină, cum și-o permisă la ce face el? În loc să fim bucuroși. Că există de binecuvântare pentru toți. Dumnezeu nu e limitat în binecuvântare. Poate să te binecuvânteze și pe tine și pe tine. Și dacă te binecuvântează pe tine, nu înseamnă că are mai puține binecuvântare pentru ea. Nu, are tot aceeași binecuvântare care o vor să le dea de la început. Și că nu contează că ne poate binecuvânta pe toți cu jeep și cu mașină. are și cu case, el nu, nu trebuie să scoată din ceva și acum ai mai sărac că ți-o dați mai mult. Nici vorbă a lui tot aurul. El dacă nu are bani, face bani. Dacă n-are aur, face aur. care e problema? La invidia intră -intr și între creștini. Intră și între creștini. Până acum vedeai cu haine tot de la second. Vedeai că e bun, e bun, e ok. Când merge și cumpără din mall și vezi că hainele alea le încercat și tu și nu ți-ai permis și ea haina care ia are pe ea, tu ai încercat -o și nu ți-ai permis-o și ia și-o permis. De, de unde ai asta? folare la reducere? Asta? Nu a reducere, nu la preț normal. Nu a fost cam scumpă Dar e mea De ce ești invidioasă pe mine? regătește când ești binecuvântat Opoziția Cine e opoziția? Păi în primul rând sunt oamenii Oamenii ar vrea să nu te vadă binecuvântat Oamenii ar vrea să, să te zbați, abia să, abia să reziști în viața. Și cum ești binecuvântat. Și când, de exemplu, ești binecuvântat, lumea nu te pune la televizor. Uite, domnul, ce eu mers bine, uite-te, eu crescută. Nu te pune. Dacă dai faliment, ești la, pus la televizor, uite ce prost a fost. O investiu unde nu trebuia. Uite, deci Când îți merge prost, când se întâmplă ceva, dai faliment, ești la televizor. Când îți merge bine, nu apar. Apar ca și individ suspect. Trebuie să verificăm de unde are bani. invidia, dușmânia. Și așa s-a întâmplat cu Isaac. Dumnezeu a început să-l binecuvânteze și filistenii îl invidiau, îl dușman, ce m -o, m -o, cum în halul ăsta și l-o trimis să merge de la noi, că nu ne, când ieșim la plimbare te vedem pe tine așa bogat, nu ne place, du-te să nu te mai vedem. Și lor zgoni din țară, să nu mai vadă, iar așa de invidioși, îi să plece și a plecat. Așa se pregătește pentru o poziție, una, o altă poziție e în viața ta. Nu credeți că diavolul te vrea cuvântat? Păi te vrea sărac, mă. Te vrea ca tu să te lepezi de Dumnezeu. Te vrea să spui de ce, de ce, doamne, se întâmplă chestiile astea, să te ceri cu Dumnezeu. Diavolul te vrea sărac. Scopul lui este să vină să fure, să distrugă și să te omoare. Asta e scopul diavolului. Biblia spune, dar eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă încă din belsug. Adică prosperitate, din belsug. Nu așa un pic să aibă din belsug. Și că diavolul e unul din în amicii tăi care tu trebuie să te lupți cu ei. Nu s-a întâmplat cu Iov? Ce nervos era satan pe Iov? De ce? Că era binecuvântat. Și vine la Dumnezeu și spune: normal, normal că te slujești, normal, uite cum l-ai cuvântat. normal, no. dar și eu te-aș sluji dacă m-ai fi dat atâta. De ce? Pentru că el a vrut, să -și, -a vrut să și a luat tot de la el. Pentru că diavolul asta vrea să ia tot. Ok. Fă-ți tu placul tău, nu te atinge de viața lui. Și binecuvânta Dumnezeu bine a dublu. Pentru că a rămas credincios. Ce fain e cântarea, tu dai și ei înapoi. Tu dai și ei înapoi. Și opoziția asta, oamenii au început să îl, îl invidieze pe Isaac și fântânile care era alutaită său. Că mai trebuie să înțelegem fântâni. Pentru noi mai are lucruri fântâni. Pe vremea aceea, fântânile erau atât de importante. Nu, eu nu cred că e altceva mai important. Nu știu dacă era Imaginați-vă într-un pământ arid, stâncos. Nu prea este apă. Mă duc aminte când am mers în Tenerife. Stâncos acolo, ne spunea cum, cum folosesc apa. Cum, când își fac duș, trebuie să deci se, se udă un pic, opresc dușul, se săpunesc, dau drumul înapoi după aia, să folosească cu chipzuință apa aia, că n-au multă apă. Fântâna reprezenta sursa binecuvântării pe vremea respectivă. Mai ales dacă aveai animale. Păi și tu trebuia să bei apă, Păi nu spun doctorii că ar trebui să bea, eu la câte, ar trebui să bea 3 litri de apă pe zi, poate tu 2 litri, da? Imaginați-vă, și ca tu să trăiești îți trebuie apă organismului tău, dar nu numai ție, și animalelor le trebuie apă. Așa că dacă n-ai fântână, ai probleme. Așa că fătânile erau atât de importante în vremea aceea, totdeauna dacă vedeți în Biblie, fântână e, absolut de import, e foarte importantă pentru că reprezintă viața. Eu am plante și dacă n-ar fi, n-ar avea fântâna părinților, ce? Ar muri toate plantele acolo. Le trebuie apă. Și la plantele le trebuie apă, le trebuie și la animale, și țiești trebuie apă. Așa că apa reprezintă, fântâna aceasta reprezintă viață. Și ce fac filistenii? Filistenii vor să distrugă viața. Binecuvântarea lui Dumnezeu și merg și astupă toate fântâniile care robii Tatălui său le o săpat nu știu dacă ați fost vreodată să vedeți și dacă ați participat când se sapă o fântână. Nu acum cu desta modern vine cu tub, nu. Cu hrălețul. Nu știu dacă ați participat. Eu am avut șansa să văd la țară cum săpau fântâni. Se apucau și intrau omul într-o gaură de aia mică, de fântână și cu găleata scotea pământul. Săpa, pământul devenea, eram așa, uh, uh, tare, după aia erau de, de măr și greu să săpau fântâna. Acum depinde unde era pânza freatică. Unui săpau adânc, depinde unde era pânza freatică, dar nu se lăsau. Trebuie să găsim, dăm de apă de pânza freatică. Și după ce munca asta care o, -o robii lui Avram să sape fântânile, invidia din filisteni, îi face să le astupe Știi ce? O să încercăm Să-ți băgăm bețe în roate, O să încercăm să-ți oprim binecuvântarea Și oamenii vor încerca Să-ți bine binecuvântarea Oamenii vor încerca Pentru ce? Că sunt invidioși, că sunt dușmănoși Dar îmi place de Isaac ne a astupat? Ne-ați astupat uh, Fântâna lui tata? Fântânile lui tata? Nu se bati cu ei. Hai să facem, Ai un duel aici. Șeful vostru cu șeful meu, hai la un duel. Nu. Nu Isaac. Nu ești chemat să te bați cu oamenii ăștia. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat odată, nu te mai poate binecuvânta încă o dată. și ce-a făcut Isaac? Ok. Lăsăpăm din nou. Lăsăpăm din nou. Deci încă o dată, Același lucru care a făcut, iar sapă din nou. Okay. Pe, nu, nu mă poți opri din binecuvântare. Pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat. Tu ai asta. eu nici nicio problemă. O, o, din nou. Le sap din nou. Și le o săpă, Biblia spune din nou. Dacă zice, ok, gata, plecați de aici. Nu le mai puteți folosi, plecați de aici. Cinutul ăsta nu e al vostru... Gata. Deci după ce ăsta îl și trimite afară. Ce face Isaac? Merge într-o altă zonă. Nu se bate cu ei, nu-i dezamăgi. Doamne, zici că mă vei binecuvânta și poate uneori vei încerca și opoziția va fi puternică, va încerca să te oprească, vrei să începi o firmă, vrei să te înscrii la o, la o facultate, Caz în primul an, dar nu te lași. Perseverență. Isaac, mă plăcut de el, la Let's go boys! Nu ne vor aici, mergem în vale. Și-o mers în vale. să săpăm în vale. Bilea spune că ori pleca din acel loc, stu... după ce o, o săpat alea, merg în vale și sapă o altă fântână. Ne trebuie apă. Și-o spune că aici, în vale, o de o fântână care a fost apă de izvor. Vezi, binecuvântarea Lui Dumnezeu continuă să fie peste viața Lui. Chiar dacă opoziția era puternică, și în vremea aia, când săpai, nu era sigur că dai de apă de izvor. Nu era sigur că dai de apă, în primul rând. Să pai și nu știai. Dacă nu, merge altundeva. Vedeți-mă, toată munca aia, n-am dat de apă. Încercăm mâine. Așa era atunci. Nu știai sigur. Nu putin, erau instrumente de măsurat pânza freatică. Nu era așa ceva pe vremea respectivă. Ei, cum zic americanii, trial and error. Încerci și vezi. Și înveți. Și o săpat o altă, altă fântă în vale. Și ce credeți că face opoziția? Dar fii atent, ce apa asta nu da de pânză freatică. E un lucru să dai de pânză freatică. Apa e ok, bună, e ok. Dar ce minte? Îmi spunea tata și m-a dus, dus anul ăsta, m-a dus să mă unde ori prima dată. O stat aici. În ce, unde, în ce cartier a fost mama? Eminescu zice acum. Eminescu. Acolo, prima dată a stat în Eminescu. Și acolo a avut o fântână care nu era, nu eșa apă de la pânză freatică, era apă de izvor. Adică curgea și creștea apa în fântână Și a făcut o scurgere. În continuu curgea Era apă de izvor Nu vă spun de ei Că o să mergeți prin asta Saltați familia asta Dar când sunt în zonă Mă bag acolo Pentru că fântâna asta Nu e orice fântână E apă de izvor Curge În continuu curge Din fântână de la ei Și Isaac zice În sfârșit Dumnezeu mă binecuvintează Ce face opoziția o Citiți să vedeți Vin după ei mă Vin filistenii după ei, e noastră, zice. Dar n poate voi. Deja, e a noastră. Și s acolo. Isaac zice, o numesc Esec. Ceartă. Ceartă. Ce face Isaac? Ea harlețul. Băieți, să mergem. Se mută. Ok, fi a voastră. Dumnezeu m-a mai bine încă o dată. La trâlețul, mergeți în alt loc. De ce? Pentru că nu mă cert cu voi, nu mă lupt cu voi. Dumnezeu, oru ce fac? Dumnezeu, mă bine cuvintează. Și a început o altă fântână. S-a pătrăută o altă fântână, Biblia spune. Bă, ce o să s a bucurat de ea, dar a venit iar opoziția filisteni. Asta și asta e a noastră! să fie a voastră? Și Biblia spune că s-a recertat și a numit-o, iar s recertat cu filistenii, dar de data asta a numit o numit-o Sidna, care înseamnă gălceavă, adică o ceartă aspră. Scandal dacă vreți. A doua oară, opoziția a fost mai tare. Și au zis ăsta se va numi Sidna, aici am avut un scandal. Aici am avut un scandal. Și ce face Isaac? Ois, Let's go. La trălețul. Și-au mers într-un alt loc. Vezi, de multe ori credem că în viață nu vom avea opoziții. vom avea. În viață nu vom avea greutăți. Vom avea, vor veni. Ideea e cum tu vei reacționa. Pentru că modul în care tu reacționezi la ele și s-ar putea să vină în țara ta promisă, toate ce se întâmplă lui Isaac, e în țara lui promisă. E în locul în care Dumnezeu l-a vrut. Dar am crezut că aici nu să am dificultăți. Unde o scris asta? Iisus a spus, în lume veți avea necazuri Opoziție, oamenii vă vor urâ Ce faceți? iubiți în continuare Și mergeți în alt loc Începe o afacere, cineva fără clienții nedrept, Merge într-un alt loc Începe altundeva, în altă zonă Nu se te va binecuvinta Nu te primi la școală aia, te dat afară de la școală Penedrept, omințit Du-te alt, la altă școală Nu te opri Fii ca Isaac, ia-ți Let's go să mergem. Și au mers într-un alt loc și în locul acesta o săpat din nou și iar o dă de apă. Vedeți? Niciodată o săpat și nu o dă de apă. Dumnezeu îl binecuvintează. Și de asta o numește Rehobot. Lărgime. Pentru că zice Domnul ne-a scos la un loc larg. Opoziția a încetat. Că a văzut că n-are cu cine. Oriunde merge... Ori unde merge, e binecuvântat. Și așa tu trebuie să continui, așa tu trebuie să sapi, așa tu trebuie să, te, să continui să faci ceea ce tu faci, până când se vor obosi vrăjmașii tăi să te urmărească. Până atunci să continui să faci. Și știi ce-i fain la sfârșitul capitolului? Vin dușmanii lui, vin la el. Asta îmi place e extraordinar. Ăștia care lor pismui, care lor invidiat și vor să facă legământ cu el. Vine împăratul Filistenilor, cu prietenii lui și cu. Căpetenii a știri, generalul. Deci Isaac, noi vrem să facem un legământ cu tine, că să ne lași pe noi în pace și nu ne vei face niciun rău, că ei, fii atent, dușmanul lui zice că vedem că Domnul te binecuvintează. Îți dai seama, dușmanul tău, concurentul tău, să zic că n-am ce să fac văd că Dumnezeu te binecuvântează, trebuie să las strategiile mele, dar vedeți, e, în ciuda opoziției, prima dată opoziția i-a stupat fântânile tatălui său și ăsta le-a dezgrupat din nou și le-a țupat afară, ori mers. A doua oră, au săpat, au fost o ceartă. i or lăsat Isaac și au mers. Dar a treia oră a devenit opoziția mai puternică și a fost scandal. Când e scandal în scară, știi că e scandal. Era scandal acolo dar nu s-a oprit Isac, o continua să meargă. De ce? Pentru că Dumnezeu te poate bine binecuvânta în ciuda opoziției. În ciuda opoziției! În ciuda oricăror oameni care se, care se, uh, se opun ție și planului Dumnezeu pentru viața ta, în ciuda acestor lucruri. Dumnezeu te poate binecuvânta. Cineva ce s-a întâmplat ceva, ai simțit opoziție? Ia-ți tău. Du-te să apă fântână. Pentru că Dumnezeu te poate bine binecuvânta. Dacă te-a binecuvântat te mai bine cuvântează așa doar Nimic nu-L poate opri pe Dumnezeu. Amin? Dumnezeu te poate binecuvânta în ciuda situației dificile prin care țara unde locuiești trece. Dumnezeu te poate binecuvânta în ciuda greșelilor tale. Și-a treilea, Dumnezeu te poate binecuvânta în ciuda opoziției. Ce te va opri astăzi pe tine să oprești binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce? Haideți să ne rugăm.